يا من إليه المشتكى مشتكا عدد دهيل قد بكى قد بكى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه وانا اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد لا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده وخليله ورسوله خاتم النبيين وامام المرسلين وحجه الله على خلقه اجمعين باثه الله تعالى بالدين القويم في صراط المستقيم وجعل رسالته عامه الى يوم الدين sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in omen tebi'an bi ihsanin ila i umidina ma ba'du ola Allahu djela djelaluhu la njegovim labudatima na uputi na islamu neka salavat sallam poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam la njegovu porolica sallabina soli slede su njega dana u sljedećim saatima objašanat ćemo jedne od pitanja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 nakon njegovoj smrti. Drugi dio o kojem ćemo govoriti jeste e, dženaze i propisa o dženaziji. Također nekoliko tema, a to je, e, kažemo, na početku gotovo, bolesti. Znači, šta radi čovjek kada padne u bolest ili kada očekuje, kada očekuje smrt? Možda je zašao godine, možda nije bolestan, tako dalje. Pa šta se radi od početka bolesti dok čovjek ne umri? Šta se radi druga etapa jeli, kroz koju čovjek poljezi? Jesi kad umri, pa do ukopa. Jeli, šta se radi? Imamo tu jel, tako ne znam, kupanje i umotavanje u čefine i tako dalje. Imamo propise same dženazi. Kako volite dženaziju, kako volite spustiti kabo. I nakon toga e, propisi koji svežu za e, šta raditi poslije, poslije ukopa.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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Alhiba ini poklon. Poklon. Gorimo imet čovjek ima imetak, nije još umro, šta može kako možda raspolagati svoj imetkom. Pokažemo poklon. Podnaslov A definicija Pod ovim se podrazumijeva poklon, dar koji nekom je u svog halal, imejetka, robe i slično pokloni razborita osoba. kao da neko nekome pokloni 100 maraka. Sada 100 €. Dojde kažemo to 100 maraka. 100 pa et, to oni imaju lanđur samo, dobro. A mi još bili valoviš. Evo te ja louka, hedi. Evo te, ti, ti kuća hedi, evo te auto hedi. Evo te. čevapi, hedije. Kao na primjer da neko nekome mi pokloni miris polovku, kuču, hranu i tako dalje. Sve to spada u, u poklon. Je zapisao, nisam? No je sto eura, ja samo ne pisam. Sto Ništa će vapio. Dobro. Pod B. Propisanost. Propisanost poklona. To je to je sunnet. Da kažemo to je šta? Lepo je, to je sunnet. Dokaz. Na koji ko ste dokazali. Ja Kaže Allah dželalu u sura Al-Imran: Nećete zaslužiti nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraži. Sura Al-Imran. I drugi ayet. Ostavite pa posle vidimo ako šte iz Musafa šta pre. Prepišite. Jel kaže nećete da slušate nagradu? Ha. Lentana al-birr hatta tunfiqu mimma tuhibun. Nećete da slušate nagradu sve dok ne udjelite dio od onoga što vam je najdraži. Drugi. Wa ta'awuna al Sura Maide drugi ayet. Jednom drugom pomažete u dobročinstvu i Bom, pomolazo, s čestoosti. Drugi. Treći. Sura Baqara 177. ayet. Wa at-mal I koji od imetka iako im je drag, daju rođacima. I koji od imetka iako mi im je drag, daju rođacima. Četiri. Kaže Poslanik sallallahu alejhi rahadu tahabu kada među se volite jedni drugima poklanjajte jedni drugima poklanjajte među smo se volite rukujte se pa će među vama zlobe nestati dobro je ovaj odis sljedeći dokaz kaže poslanik sallallahu alejhi Onaj ko vrati ono što je već jednom dao kao poklon, je kao onaj koji pojede ono što je povratio. Onaj koji vrati ono što je već jednom poklonio, je kao onaj koji pojede ono što je povratio. Ne, ja, od kao kao pas. Je. Svi riječi kaže, poslani sa lalohom sram je prijmao poklone i ustrajno na njih uzvraćao. Primao je poklone i ustrajno na njih uzvraćao. Svi hadisu kod Boharije, svi kod kod Boharije. Dobro. Pod C, novi podnaslov, C, šartovi, to jest uvjeti za valjanost poklona, uvjeti za valjanost poklona. iđabo kabu. Znači ko nije kažu da čovjek a, mora imati iđabo kabu. Mora imati, znači kažemo pod jedan traženje i odazov. Traženje i odazov. Znači ako može doći čovjek treba reći daj mi poklon ti kažeš. Evo ti poklon. Dođe neko pa ti kaže daj mi poklon, a ti kaže, evo ti poklon. Piši tako. <laughs> Možda li? Ne, ne. Možda <clears throat> Dođe neko pa kaže daj mi poklon, a ti kaže, evo ti poklon. Desnicu. Dobro. I drugi kaže da onaj koji prihvati poklon kaže prihvatam onaj koji prihvata poklon, kaže prihvata Ili da sam pruži ruku. Jer kaže, ako se ovo ne bi dogodilo, onda se ovo ne bi smatralo poklonom. Čukaješ, uzmi, šuti. Staviš kad njega, on šuti. Evo ti poklon. Sad od kaže, po pitanju izraza, uvijek imamo i ne druge. kaže: aha, deja, fala, živio, zemio se. Džazaka, laharim, tako dalje. A kaže, mora kaz, mora kazat nešto što upuće da on prisa ti je poklon. A neki, koji kod žinčana, udaje se za mene, ne znam, sukuto are Fala Allah, pašluti. se ne smije opet, dobro. A ako zaplaće, opet, dobro. Da to kaže, jedan Alim, alim ležao, pa mu došao lopovi, i čapio mu u djubu iz pod glavi. Čapio mu djubu i sada bježi iz mještida. I sad ovaj Alim trči za njim i vidjet će mu, kuđa bil to, kuđa. Reci, kaže, prihvatam, prihvatam. On gdje, dajem ti hedije, a Lopov bježa. Vidjeti njemu, a, a, a, a še... Vidjeti, prihatam prihvatam, a Lopov veli šta, ne znam šta. Bježi. Hvala da ne hedije, sto maraka, djuban nekada truk u svijeku, reci prihata prihvata, neću, pobiže. I on trći zajim i će, reci prihvata, reci prihvata, pa kažu, treba čovje da kaži da je to hedija. Uzmiješ mobitel aj ovaj, dobri, koji ima na S4, ha? i pošalješ ti nekome hedije da, da se radi o boljim, boljim neću, hilj maraka. Ovaj nije ti je pružio ruku, niti dao kakav znak da je. Može biti auto, može biti sto lja maraka, milion, nije bitno. Kuća. Ovaj nije rekao ni privata, niti je uzeo ruku, nije to prihvatio. Nije došlo do njega jer se on nalazi u Zagrebu, Beogradu, u Bihaču, nije bitno. Put je dva, tri dana to nosi se. I umre, umre, među vremena koji je to šta? Pokloniju. I nije došlo do ovoga. Može se raditi u velikom... E, iznosu. Može biti to s 4, a može biti to kući koja je mirila na rak. Ako bi umro a nije došao do njega, njega nije prihvatio, kome će pripasti to? Pa zbog toga kažu potrebno da čovjek kaže prihvatam ili da to uzme u svoju ruku. Ako ne bi onda ne prihvat ne prihvat. I onda kad umre, vraća se ovaj poklon njegovim nasljednicima, a ne ide onome kome je poklon no. Može na telefon reći prihvatam. Može, može. Al'eto čovjek ne kaže da pošlje Điju pa nije nije stiglo do tamo i tako dalje. Isto razumite sad zbog čega kaži ovo daj mi ovo ti hoćeš neću privratan tako dalje. Dobro? Možete ovo zapisati ko ćete. Ako bi čovjek poslao nekom i poklon a nije stigao do njega a omođu vremenu umru ovako i poklanja poklon pripada njegovim naslednicima a ne onome kome je poklonjeno. Mislim da je jasno. Ovo ako prihvatao Dom. Ako privata onda naslijeći, kada je daj na moja kuću, kada je gotovo, ovi su prihatili među, među vremena. To je, jer, pod, pod, pod D, 4 pod D, propisi vezani za poklon, pod 1, Pogledan, ukoliko se poklanja djeci, <coughs> obavezno je pokloniti istu i ostaloj djeci. Jer kaže poslanji salama salama, itaqum laha wa adilu fi avladikum, bojte se Laha i budte pravjeni prema svojoj djeci. Hadite mu, harijekom Bojte se laj, buďte je pravidni prema svojoj djeci. Poklanaš djeci svima, svima istu. Naslije svoje nešto drugo. Mada nekada kada je pokloni, može, može došli na nekakve razgije, ali tako. Imaš djete koje je 22 godina, imaš djete koje je 5 godina. pas nekada potrebe djeteta koji je 20 godina hoće se uženiti ili hoće se upisati na fakultet, pa neka njemu daniš koji... Par više zumiješ, ne moraš da to ne, nekad moraš kupi neke druge stvari ili neko moraš da djeti liječiš, tako dalje. A, a kad su pitanje pokloni nekakvi ili tako, a ne obaveze, onda čovjek treba da bude pravedan prema svojoj djeci. Pod dva. Pokon koji je uručen ili dati ili tako, nije dozvoljeno tražiti da se vrati. meni onaj koji nešto dao, ha, je a, pa to traži nazad da se porati ka onaj koji je a, povratio, pa to šta? pa to pojedi. Izuzeta iz, izuzetak iz ovoga je kada otac prokloni nešto svo me u tom slučaju može ga tražiti nazad. U tom slučaju može ga vratiti nazad. Jer kaže poslanik sa naseleme, en te o maluke li ebike. Ti, tvoje... Dijete je poznajmio, bavi nešto kaže, bavoš što je vrati na je malo Pa se poželio poslaniku sa naseleme, Pa kaže poslavnih Salao momak ti i tvoj metak sve očevi. U drugom visu, Hadijskog Trimizija kaže poslavnih Salao Seleme, čovjeku nije dozvoljeno da nekom nekome nešto da na poklon, pa da zatraži da mu se to ponovo vrati, osim ako se radi u djetetu, jer otac ima pravo vratiti ono što je dao svome djetetu. Kod je li tako? Kod nas to brno. Kako? Ti tražit ću od starog. Da, no vratuš no, mahalale, pa šta ću. Ajde, nesu Pod 3 uh, Zabrajeno je dati nekome nešto na poklon radi interesa. Očekujuću da mova vrati, vrati, uzvrati vrijedniji. Jer Allah lišanu kaže u suri Rum 39. ajet Ime je tako i koji dajeti da se uvećan novcem drugih ljudi Neće se kod Allaha uvećati To možete dajeti drugim ljudima Da se kod drugih ljudi Kod Allaha se neće uvećati a pa za zekad koju udijelite, da biste Allahu udovoljili, takvi će dobro dela mnogo u mogu stoći. Pa izabravim da čuje da nekome nešto da bi imao kogu isti od, od toga, je li tako? E, pod četiri, je li tako? Ono mi... Kome se poklon daje ima pravo izbora da ga prihvati ili da ga odbije. Li? Ha? Onaj koji primi poklon, sunnet je da uzvrati drugom nagradu, da uzvrati nagradu. Jer kaže, kaže su tako, kaže, poslanik je, vjerovjesnih, sa Allah sam je prijimao poklone i ustrajno na njih uzvraćao. Nikada nije dobio poklon da on ne bi, donese je komšnica, piti, čorbi, urmašnica, nemoj nikad vrati pravno tanjir. Ti riži. Riži, donesi, na. Ima ljudi vratinu, no, pošto je djete, opere tanjir, kaže, opet, sramota je vrat neopran, ne, ne sramota je vrat opran. Sramota je vrat opran tanjir. je treba da je budi pun, nekad nećemo već prilad, nego treba da je budi a, zamazan, kremom, hrmašicom, čurom i tako dalje. Pa je sramota vrat opran tanjir, a ne neopran. Jel' tako? Također kaže poslavni Srba Selemen, onaj ko vam učini kako dobro uzvratite nagradu. Uzvratite nagradu. A kaže, ako ne, u drugom nisu, ako nema ima ništa drugo, onda neka kaže, jazakallahu hajren, jazakallahu hajren. Po uzvrati punim tanjirom, uzvrati drugo nagrodno, pošali miriz, pošali misla, pošali nešto, jer tako dalje, karamila bona, djeci, a uzvrati je, reći, jazak. Pa ne mora, isto. On te stoj urati, njom sto maraka. Znaš? Misla. Misla. Misla. Misla. Misla. Ono njemu. Evo mi svak, brašno. Shađa. Shađa došli. Upio kust knjeza. Dobro. I pod... E... 5... E, ne, ne, ne. Pod E. Mislimo, pod E. Ovdje je novi podnaslov. Zapisnik. Zap, Forma pisanog zapisnika. Našta znači kozer može se napraviti zapisnik kada poklanjam nekom zavisno od ako daješ on razumiješ ako neka želiš nešto veće tako dalje, finđe da to uzme pa da se to zapiše, bismillah, a moji se potrži da ta i ta i tako dalje, puno je ta zdrava zdrava osoba i tako dalje, poklonio to mi to mi tako na osnovu potpuno materijalnom krišna odgovornošću potpuno slobodno, raspolagan, svojom, savjesno, svjesno i tako dalje. I danas znam kada se pravim, kako izrave napiše, se izrave da si pod punom matram, krišnom govoru, poklonio to, nisam natjeran, savjesna sam i tako dalje, ha? Onaj, napišem se i to se, šta? Ostaji i, jeli? U tom slučaju, ako, ako umri isto u Alpi je ovaj, nije možda što pokloni, ovaj prima pokloni nasljednici. Isto Alpi je Zagre poslane, ne znam, pare, U slučaju čega? U slučaju toga da je zapisano. A još nije ovaj prihaćen tam pokloniku? A je ne, u slučaju, da, a, kažem, ako nije ovaj prihaćen poklon, a ovaj umro, vraća se njegovi nasljenicima. A naslenic. ima ovaj zapisnik? Neki ima. Neki ima. Ako nije poklon prihaćen od osobe koje je došlo, a, vlasništvo pripada njegovi nasljenicima, ako ono međuvremenu umri. Ako ono među vremen, međuvremenu umri. والله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه السنه الله والاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه